فلأنها لا تخلو عن الهوادش وكل ما لا يخلو عن الهوادش فهو حادث أما المقدمة الأولى فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهم حادثان أما عدم خلو عنهما فلأن الجسمان الجوهر لا يخلو عن الكون فيه حيز فان كانا مسبوقان بكاونن اخرى في ذلك الحياج بعينه فهو ساكن والا لم يكن مسبوقان بكاونن اخرى في ذلك الحياج الى اخره مولانا تروسا پوری دې کې بحث روانو چې عالم په اعتبار د ټولو اجزاء سره محدثه انه پیدا شوړه زکه عالم په دوا قسم له لته نه اراض دي ايان دي سن اراض ضایانم تول حادثي اراضم اعراض والی حادث تی نو بازی اعراض و حدوث بالعیان دے او دبازو بالبیان دے دا مسلقت مصور و امال اعیان و اعیانم حادث دی. نو مدعا کی دا جعل اعیان و نو محدث آعیان حادث تی محدث تی پیدا شده دی دا دعوه دا او کم دعوه چی نظری پاگی خلق دلیل پیش کئی او کم دلیل پیش کئی کداغی مقدمات نظری نو داغی دا پارا بیا دلیل پیش کئی او سراشا اعیان حادث دی دام و دار دلیل دا دے خبر سرش اعیان حادث دی و اعیان زکا حادث دی اعیان چه دا دا حوادثو نا نخالی کیگی و کلو ماه آزا شانو کمشه چه دا حوادثو نا نخالی کیگی اغب حادثو نو دا نخالی کیگی دا حوادثو کم شیعه چه نخالی که ده حوادیس و ناغم سی شیعی حادث دل تا سغرام نظری دا او دل تا که کبرام نظری دا نو چه دوار نظری نو دوار دو پار اومنگ دلیل وایو نو دو کبراد پار دلیل په صفحه نمبر چوب اسمانه ولی کهی او دی صفحه نمبر تی اسمانه اغا دلیل ده دل سغره ولی کهی نو دلیل ده دل سغره داره اعیان او یان نه خاال کېږي د حواده سونه ې نه حال خالی کېږي د حواده سونه ځکه د یان نه خاال کېږي د حاکته د نه ځکه دا نه خاالی کېږي او کم شو چې نه خاال کېږې د حاکت او د سکونه هغه نه خای کېږې د هوواده سونهله نه خاال کېږي د هوواده سونه اوس دی ولې نه خاال کېږ د حواده سونه. وزها غ سکون زلگه داره زخا دین حالی که د کون دفتیحیزن ار عین بخام خال دفتیحی还是 کی نوخم زیرEtیدن كوان در کون دفتیحیaze نو که د رگر کون در حالی که درخوان دفتیحیFO زلگه درخوان در حالی که در حالی که دیحریه آخر پر دفتیح او که در جمله کون در حالی که در حالی که در حالی که در حالی که در حالی که او دلته کې په بل هيڅ کې راغله نبي او ته وی حرکت نو امنه هاهونه تره تبغور حرکت دي ته وي کاونان کې مکانین. کې مکانين اسكون دي ته وي کانت انين کې مکانين واحد نو په دا واسط ندي نه خالقي کې د چانا نه نه خالقي کې د احواد سن زکه د نه خالقي کې د حرکت او ده او کوم چې نه خالقي کې د حرکت حركات و سکون خالقی کی گره چانه دی ولین خالقی کی ده حرکت و سکون نہ ځکه دی نہ خالقی کی ده کون فی احیا ذن نہ نو چر کون فی احیا ذن نہ خالقی کی نو کمسکو کو پکاون اخر پتہ غیت کی سکون کبل غیت کی حرکت ایکوا نو دی خالین شنو حرکت دادا چانه چې ده حرکت و سکون نہ خالین شنو حرکت او سکون خودواڑے شي شی دی کانه در اوس وړاندې نو وې لري کی دا اراضونی او تيوشي ساكيني بيا حركت واخري نو دا حركت حدوث بالمساهداء بال... بالعيان و دا غبل بالباين مستبع فلاو ندر او تي اعيان نخالي کیكي في حيزننا نو دا حركت رسكون نخالي نشو تردين خالي نشو نو دا حوالي سنو خالي نشو نو اسبات تصغراوش اسبات تتاوش داولم خبه خوش شاء بس وعمل اعيان وار ارکله دې پاره شو د حدوث له اراض نو شروع کې په حدوث دا عیانو کې نو ار چه عیان دي داوا کې دا چار عیان حادث سی دلیل بل ان نه لا تخلو عن الحوادث دا عیان نه خالقی کېږي نه چانه دا صوره او کله لا يخلو عن الحوادث په هو حادث سن نو کوم شی چې نه خالقی کېږي د حوادث نه سی خا <تصفح> نو فلی <آغسی شئی. تصفح> نه دا نه خالي کېږي د حوااض سونه کم چې نه خاال کېږي د حواادونه نو غې شي نو نتیجه دا را وتله چې فلی نه حادون د یان سري اوس پهدي قیاس کېڅغه او کوبره پهدي قی کېڅغه دا تې شي دی نظری او قیاس کې چې صغرا او کبره دواره نظری نو خلق بیا د دواره د پارسی شوای نو د شکل اول نه د دواره پکې نظریه مقدمی دی نو دې فرمای عمل مقدمه الاوله هر کې مقدمه الاوله ده مقدمه الاوله کما وا د نه خالکې کې د حوادث سنده داګه دا مقدمه اوله داره دلیل فلی فلأننه هزه کده حوادث نه خالکې کې د حرکت او رجانا او وهما حادثان دا دواړه تشهري دا نه خالقيګه د حرکت او سکون نه دا, دا دواړه تشهري حادث دی دیول نه خالقيګه چانه اوس ترې زمکه استپار تشه وای د دې د صغرا د پاره دلیل وای دا نه خالقيګه د حرکت او د سکون نه والی فال ان الجسم زکه جسم یا جواهر دابا ده دا به د نه خالی کېږي د کاون په ح نه یع ن جسمې او کهجز لا تاج ځایی او د نه خاال کېږ دون په حیظ نه پهی یز کې وخوا مخ د د کووني خوکانه موقن ک مسبوق د غجسم یا جووهر په کوونې آخر په دغه هیست کې نه ته سو کده اوقدسې نو موق نه په کوې آخر په دی هیس کې. بلکہ په ہی اسکے انہوں دے نی سوڑے لے کے حرکت دیتے نی سوڑے لے کے حرکت ایسان een اعیان حادیث تی کم چه نی خالی کی کم چې نی خالی کی گی دا حوادیثalling ایسان دیولی نی خالی کی گی دا حوادیث صنا زکا دی نک خالی کیدا حرکات رسک کم چه چې خالی کی گی دا حرکت سکرzzle نه خالی کی گی دا حوادیث صنا دیولی من خالقی کې د حرکت او سکون نه ځکه دې نه خالقی کې د کون په حیازنه خدا کان دلی په یو حیاث کې کدی مصبوق په بل کون په دغه حیاث کې نه سکون او کبه بل حیاث کې نو بیا دا څه ویل حرکت دښه نو دا خبره ثابته شو چې دید حرکت او سکون نه نه خالقی کې او حرکت او سکون دواړه حادثي نو سغرا ثابت اشواتی آیان نخالی کیگی دا حوادث سنا پاتشو مسارا دا جا دا کوبرا ناغر اسکورا دی چکم شیر شي کیگی دا حوادث سنا آغا با ولی حادیسی ناغر اسکورا دی کده مسلوکو په کون آخر په دغه حیس په دغه حیس کے نو بیاسو کیگی په عینه دې تساکین وي او کله مسبوق نو پکاو نه آخر په د غحیاث کې بلکې په بل حیاث کې نو دې تسوی نه کیږي حركات فمتحرک دې کړه دې تسوی متحرک مون نن په دې یو سوال له سوال نه ساي ته حرکت ته جامع نه خپل افراد ولاره او د سکون دې معنی نه د دخول لغیر نه لوسانو د کم تاریف چې دا شانې چې هغه جامع هم خپل اافارو لره هغه معې هم نه د دخول د غیرغ تاریف اتلي نو ستا تاریف هم سره دیله جا ې هم نه دی و جامع ع زه نه د ګورهته و حرک دی ته وي که نه دا هغه کې په کوې اخره په پهې هی کې که به و بیادی هیست را غلیگا که نماری گوتی تا گورا دادا چراوار غلی شیرز حرکت که زکا دیتا کون ور آریجی گی خدا پا یو هیست که خدا کون مستی پا کون آخر پا دی هیست که کون آخر دی که پا بلی هیست که نموتری زوی سناده تعریفا دامون تقج دی پا حرکتی وزاریبانی په کم حرکتا حرکتی یا حرکتی یا لا حرکت و دا منتخب به پدې څخه حرکت چې یو جسم د یو مکان نه حرکت کی بل هی او دا هغه نه بیا حرکت کی مکان اولتا مکان نه دې ځان راشه باندې کېدل او د کېدنه راشه دلتا نہ حرکت په سکون دی حرکت په خواندنه سکون دی چې تدخلاله عبادت عالی نه حرکت نه نه خو तारीफ ته حرکت په صادق نه دی तारीफ ته چا په صادق دی سکون په دې چیرې ساده ولی तारीफ ته سکون په آغاز ته چې وای سکون دی ته کوم پیژند یو جسم تعارض دی اؤ دا مسکو کی پکاونی آخر خو دا کاونی اخر آن. دا کاونی اخر په دغه حیثیت کینو ټیک ټک کاونی اخر آن. خو په دغه حیثیت کې دی کار تر چې دي نه کس غنه ته منډ کړه بیا رې دل تر منډ نو دل تک د وحیه زریو دار یو اغه نو اغه کون فی حیاذ المسکوق ته پکاونی اخر آن. نو کون فی حیاذ المسکوق ته پکاونی آخر خوب دغه یو هیڅ کې کبه بل هیڅ کې دغه یو چې دغه دغه کې مخکمه وي وو سم دلته کار هیڅما نجا ندا دې حرکت, سادق تے. حرکت تے ا تاریخ ته چاور باندې نو دې نجا بچو کې چنا کنه د حرکت ته د اسی چهره سکون دې سکون دې ته چاټور فی حیدل مسبوقی پکاونه اخرہ دغه حیات کې متصلا متصلا او دلته کې دا دویم کوم چې دا متصلا دلته کې او کبروست دلته راغی تخوتره کنه روستو دلته راالي نو سکون دې توګه کوم په احیا دین مسبوقي پکاوني اخر ته دغه حیات کې متصلا متصلا چې څنګه وشي ځم جواب ځم سوال تعریف د حرکت ته ځاننه د خپل افراد ولرا د دینه خارج شو حرکتي وجعیت حرکت څه هغه حرکت څنګه کیږي په دایره کې کیږي که حرکت الروها د دا حرکت د جراندي جراند په جنه کې نو جراند د حرکت یو بره پوي او یو ناندې پوي دا خپل ته ته کیږي کنه ځایږي بس ته دې حرکت کې سکونی پکی اغه ور د دوه ورو ده غنمو به خو برخه ده ور په شونو څنګه سکونی اغه بالکل څهي حرکت می ده کی ده ګوبل خپه یانه کنه غوایتی دا کی ده نددا کارانګي دا سي تایوی حرکت او تعریف لري چا زکه د دې ټول پن د دې باره پن د تتاس وای د جران بیو لاندي یو باره داس نه سبن آه. نو دا غبارا پل چیرے متحرک دے دا دا حیض دا الان دے پل لے دا دی حیض نا خودی اوزین کنا پا دی حیض کی دے ستازیگی کنا نو دا خودی حرکت خو زد سویرشن کنا جدا کون حیضن دے چی مسبوق دے پا په آخر پا دی حیض که کې په پا دی حیض که نبراستا سوال کڑاو ها پوش کنا سوال مانی پوش کنا نو جواب رو که من حرکت خبری که و حرکت مستقیم من که تا چه یا ترازو کنه حرکت وضعی او حرکت مستدیر بانه دیشی شیعو که یا ترازو کنه داری ترازتی وارده درست کمزور شانتی جواب دید دویم دو جواب ویزر مستقیم ندیده جدا کنه مستدیر نه خودی بیام سنکه کنه حرکت رو دو آره دی نو داری کمزور همت اختاری دویم ج چنه من دې تاسو وایو ځه حرکت یا مونږ دې تاسو سکون وای دې ته مونږ سويو حرکت پر دې ته مونږ سويو سکون کته ورته وایځو ته ته مونږ ستازان نه غلا دا زم ما ځلای په لاره مونږ په اصطلاح کې دې ته سوي سکون کې ورته وای حرکت کنه هو په اصطلاح کې دې سوي زه کدا په حیا دین په کومي اخر په دا جواب ما تکمزور اختاي دا اوس وخت چې زما په استلا کې سپین تا تور وي ورته توه واعظ وینځي دا څه خبره ده نو د دې ښه جواب هغه ده چې دا کمبر خپل نه د متکلمینو په لسان خو جسم جوړل له د اجزای ناتتجانا د اجزای لا تتجزاونا نو دا پر خپل حرکت کې نه د اجزانه دي هغه پر حیات فری پلحیت <سؤال> سکی؟ اخو <سؤال> دا سیدی لکه ازل کولیو ورور ورزرات و نجور لیخ کاری تاتا متصل خود دیم متصل نا منفصل نوچه منفصل لینو آغا غط پل تاتا نخ کاری چه پلحیت سپریخو وانا واروارا چی دینو آغا خو سری کنا آغا خو پلحیت سپریگی دی جواب نه سن دله سره نارافړل دی وینځه په تاسو ته د ښکارې دا چې هیڅ نه پریدي خو له پریدي خو که سستې کوي سره په پله چې ګوري کله شي دانګیش اندره له لاندې پالا پاک به شي چې نه کی غره لیک شان دې سکی تاریخ ته نو لیک هیڅ دی اگر کته پرې وي په پنځه کې هيا ځلان نه پرې خو خو له کې پریدي دغه به جواب زمادر وخت ته چټو چون کړه په ليز باندې اګه جوړلره اجزا نه ته د درځنه د دې کې واړه واړه شي شریعت اجزا که سم جوړلره اجزا اله ته تګاو نه کې واړه واړه شي اجزا ته هوای چې دې څونه شو کو حقیقت داري شي لا اجزا دود خپل محلونه پری دیبل محل ته شي واړه واړه خپل محل پری دیبل ته شي وهذا معنى قولهم دا غرص دا فرسوال فرس الله السوال داره چه خلق خوة حركت دیتا وی في آنين في مكانين او ستون دیتا وی كونان في آنين في مكانين واحدا اتو اي نا حركت كون سانی تا وی حركت اول ورلا شرطي كون اول ورلا شرط كون اول ورلا هکدا کاونی اولې په دغه یو هيڅ سکون او کبابل کېو نو اکه حرکت سکون دواړه د چانه عبارت ترې کاونی ثانینا کاونی اولله ک ثانینا په داس اول ورلته اشاره هکب دغه یو هيڅ کېو سکون کبابل کېو حرکت تښنا معتارض ویتد د وای او خلق د سی وای مستفمن څخه د فرق والے دی نو به جواب پر. و و ها دا معنی قولهم دا معنا د کول دا ورماو د چې دی وی حرکت کولان فی انیر فی مکانه ته او سکون کولان فی انینا آن؟ دی آن؟ مکانی. مکانینا <تصفح> فن دا مو اعتراض وکړاس کی اعتراض وکئ اعتراض پدې خبره کوي ته وای دا دا بار کی د حرکت او سکون نه یو شی بار نشته حرکتو زه درکرم دا یو شی بنه متحرک او یو شی ساکه لکه یو شی اوس پیدا شو یو په پتیس کې کوم کې پېښو سوو مګ یو پر سو ورک پیدا اېکو دیت انو الفدوسوی نو دا عشم متحرکم نه دی لکه څنګه چې دی سم نه دی ساکن زکه په ساکنو متحرک ځان کې یو کوم نک دوا اد کې کوشش یې دی سکون کې دوا کوم حرکت کې دوا کوم نه کوئی بس پېو هيت کې اول <تصال> بل <تصال> هيت کې دلتا خداسره دوا کوم نه را نه غلا دلتا خداسره ندیکغه حنا حرکت راغله او نه پکی شير راغله سکون ندې راځي جو جواب کوي او جواب دا کې چې دا الحمدلله تا خو دعا ما سره داریکومانه لنه ضرورت چې حرکت څوک کراوانم سو ایاں حادث کوما دې خالی نه لري حوادث نه دې خالی نه حرکت رسکون نه چې آنو الحدوس خپل دی ولید کې وڅ پیدا شو ندې په الله دې حادث نه بس دې کو نماز د هدوث کی تفصیل راغته نه خارو شو زما شکر رايته نه خارو شو اځ سردمه شکر نشو تم منی کی هغه وڅښو زما درکه زمان هغه عیان او هدوث ذکر کو چې په غې ډیر اعصار او ډیر وختونه او زماني تیری شوي مونږ هغه کې به بحث وکړو چې اوسط پیدا شي فین قلهکه سکور یجزو جایزر الله کوونه جندي وي جسم کووک په کوونې اثر اصلله بلکل کماسسی آنې ل حدودوسې لکه په ې حدودس کې او شی وسپ د سفرړ کوو متحر دیکن نو دا نه دی کمله کوونه سا کن لکه دی چې شیر نو مخکې نهخال کږې حرکت سکونه نه دی خو خاال سر حرکته ور جاه او ولا دورو نه دا مه مونږ ته صه من تسلیم مدعې کې تسلیم د هره مؤتریز ويته وې خل اعیان نه خالقي کید حوادث سما درته خو خدای خپل شروع کړی حوادث سنا, سنا. لکه جسم یا جوهر په انو الحدوث کې په انونا نو موږ وی دا موږ ته zarar نه را راځي لې من تسليم المدع شکر دې ډیر لنډه دی او ما له مدع ته په خپل وي دي ا انو الحدوث یعنی اوس حادث پیدا شو علا على ولا دعم دې جواب سیک لږه هکسم چای کې تعداد د اکوانو راغلی تجدد راغلی عليه په دې باندې د آثار ډېرې زمانې هغه پر راغلي مونږ په اړه کې خبرې کوي چې هغه حادثه حدوث خو ار شک مانی کیده حادثه و صلی